وين كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانم نقبوا لايات مباركه لمحكي ايه المديانه سر متعلقني في السفر سمع اذا نو دا د لیکلو حکم نه نو کچر وې تاسو سفر کې کاتب و لیکون غنو نو خیر د خپل منس کې بیا څنګه غاڼه کیږي نو دا منځ دی وا ان کنتم علی او کوئی تاسو په سفر باندې حالت د سفر کې وې ولن تجدو قاسم او نموندو ولم تجدو کاتبان او نموندو تاسو لکنکے سو کاتبو لکنکم در سرنو او استاسو معامل را غدقرز فرحانم مقموضا نگانبی قبستن شویب دارہن پا سفر او حضر دوالو کے جائز دے کڅوکه سره غاړه کیدی د قرض څخه بدله کی قرضې معاملې کی نو معامل حالت د سفر کی وي که حالت د هزر کی وي په دواړو حالتونو کې جایز دی برابر خبر راځه کاتب موجود وي که نه موجود دا پر اتفاق او اجماع اهل علم سره حفظي آیات مبارکه کې د قائد سفر او د قاتيب دنه مندو چې ذکر خل ندې لقید اتفاقی وي لاقید احترازي نه چې دنی کاتب موجود یا په سفر کې نه او رهن بنی جایز بلکې لاقید اتفاقی د نه په حالت د سفر او حالت د هزار دواړو کې رهن او ګاڼه کې خذل په اتفاق د اهل علم سره جایز دی حديث صحيح انه راغدي ابو الموجدين عشر ذي اللانهاوي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفات شو جدي دارفانين رخصت شو او دع غيز غرد يهودي سرغانا فرثوا داغه يهودير شواعه اور بشي خپل اهل لپاره غستوي او د قرن څخه غانتي ور سره غرهي سیوا دا الله تي غمد عليه السلام مفاتش غره دا يهودي سره غانوا د ابو بکر رضی الله انهو د غان راخلا سړی په حالت د هزار کې نبي کریم صلى الله عليه وسلم مدینه کې غانای خدای دیر شواعه اربش نبی کریم صلی الله عليه وسلم دخل بالبال بچ دفارد آغنقر فقرد راغستی وی دیر ساعون تقریبا دوما نجوری گی یو ساع سدونین کیلوی پساعح جازی ماننے او بیاد اہل علمو پدې مسالې کې اختلاف نه چې مرتہن پرهان باندې फायदा غستې شي کنا چا سره د یو شی غاڼې خو دوه دې غاڼه چیز نه هغه دې غستې شي کنا نو کدارہ چرتا د قرض په مقابله کې لو په اتفاق د اهل علم سره دې غاڼې نه फायदा غستل جایز نه دی ذکر قرض په مقابله کې یو یوشی تا غاڼې ښه او د د غې نه فده اخلی نو دا د شوت په زومه کې را دا استفاقی قاده د خووقه زی کرکي کللوقررض جرره نفعن په هر قرض چې غځانلهفااعده او منفعت را کاږي نو دا د سوت په زومه کې را ځي بعضې اهلی مفور رواییت هم جي کرکړ خوریاییت ب الله عليه وسلم نثابت نهري البته د فوقهو په استفاق كلوقررض جرره نفعن فهریبا د هرقررس چې فغې طالله منفعته او فاعده میلاو شي نو دا دسود په زمره کې راځي او زنناور د چا سره ګه کله د نو په کې بیا د فوقه احمد رحمة الله مح دا داده په ساويبان د هغه خرچ کې غیاوررکي اوګوررکي نو بیاکه غې د غریبان د سوورلی کوي ده اخلی نو دا ورله جایز دي دا پهې ممسله کې راح کو حی د بخري کې راغلی رسول الله عليه حصلله اسلام فرماي او راح نو یور لبن الدر اذا ی ش لبان نو درې ذاکانه مرونن چې او ساار د چا سره ګاړه کړه دی نوغ چې پهې معې خرچ کوي نوکه پهې ساریبان د غورلیو کاه یاد د دې فایده شویلې استعمال کې نه جایز دي او جمهور علما دې لم جایز نه وایي دارنګ درهان فمسائلو کې د اهل علم دام دې کې رکني چې دا نه د ترکمې خبره کوي نه دا غړانه نه په دې کې د لازم او ضروري د مذهب دی د جمهور اهل علم او د کفر آیات کې وایي فارهان نو غانبای قبض کړی شي کثرت واده لري ورسلوږه چفلانه شي درڅرځه غانخوم او تماله قرض راکا نو صرف دا کافی کافي نه ده امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چې صرف دا کافی کفيده یا ایه اللذین امنوا اوفو بالعقود لاستلال کی خو جمهور اهل علم ائمه ثلاثه داوی چې نه پرهنه کی قبض ضروری ده صرف واده کافي نه ده آیات مبارکه دوجنه فرحان مقبوضه نو غانبای قبض کړی شي بیا که چرته دا قرضار د قرض ادا کولو نهعاجز شو نټ مقرر کړه چې میاشپس د قرض در کوم او د داخلانې شمل لر سره ګاړه کړی دی نو میاشپس او قرض اادوکو قااض او مشران به مطالبه کوې په د وخته خو قااضی نه شته خو چې د جرګې مشراني او د خلکو په منځ کې سه کوې نور ل ووي چې د دا قرضه ااد ته د کاغنیته کوره شوي ده کله قرض نه دا کین د دغه غاڼې نه به د قرض پوره کړی شي او کله غاڼې قیمته او په سی سیوا وی نو باقی منده به زیات غ مالک لور کی کم چې غاڼه خیوا سیوا او اغبت ان خپل قرض پوره کړي او کله غاڼې قیمته کمی وي نو غاڼه به خرڅ شي داغه سی سی بواخ لیکم چې باقی دي نو غبل قرضداري په ذمہ باندې باقی شي او دام اهل علم او فقها چې دا غاڼه نو مرتہن فلاخ کی امانت تے چدانہ چا سرکی خود ادا سیدلتا امانت ور سرئی ہے نو چرتا غو نقصان کو او دا غانے ور لزای او پر کسی نقصان را غیدات نہ ہلاک شوا نو تاوان تاغ بند راضی او کنا سر د حفاظت نہ دا غانہ دا, دا غ نزای شوا سہلاکت کو کرا غ نو یا تاوان مشتا وہ ان کنتم علی وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِمًا أَوْ نَمُمُنْدُ لِكُنْ كَيْم فَرِهَانٌ مَقُمُوضًا نُقَعْنَ بَيْقَ بَسْكُلِ شِوِي فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَشَرِ أَمَانَ الدَّارُ غَنُلُ بَعْضِ اسْتَاسُنَ بَعْضِ لَرَا بَعْوَرَوْ اِدْبَارُكُ بَعْضِ اسْتَاسُ فَبَعْضِ ب نو ادا ااد کې هغهکس او تومینا چې اماب دار ګړه دی شو اماته هو امات خپل کم قمانې چې اعتمات کړی شوي د ادبار پې کړړی شوي نو د د خپل امات ااد کې باغې کې خیانت نه کويولیتڅخ الله حرببه او اودږ دا لانا چې رب والله تتو مشههده او مپټاوی گواہی لرا اړیکې کوه هغه له حکم نه چې یو شې تاسو پستر ګولینو نو, نو گواہی مپټاوی او چاچ آفی من يفثمها او چا چې پټه تا گواہی فه انه عاصم القلب ميقنا د پټو پتاو پټون کې ګونانګار دځل داو فه انه کدهو د زمير دي عاصم لرا دي قاټم لرا دي نه کمچه پزمند ومن یقتمحا که زکرشو چاچه پتک دا گواهی نو یقنن دا پتونک دا گواهی یا انہو کدا زمیر شان دے فا انہو نو یقنن شان دا دے آثم قلبهو گنانگار دے زلدن زلی زکر گنانگار دے چه پتول فضلو بانگی کیگی نو دا زلو محل د گنا دے نسبت دا ور ورلزکو ہو مدارد او زری زیک از کار کو چه داد مدار به صلاحیت اسلاک فزلک راغن طول بدن به دروشوی او کپدی کی فساد راغن پطول بدن کی فساد رازی حریز متفق علی کی راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمائی الا و في فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب کوې خبردار پرې بدنو جسد انسان کې د غوخي او ټوټه ده کپاږې کې څرت صلاحیت راغې او اغه درسته شوی ټول بدن بذروسي کپاږې کې فساد او نقصان راغې نو پټول بدن کې فساد او نقصان راځي او نلی تریم صلی الله علیه وسلم سلم او فرمایل الا وهي القلب خبردار دغه ټوټه چې دا نودانځړنه نو ځکه ذکر کو چې دا مهل ګنانه او دا محل مهند صلاحیت او د فساد به ټول بدن دي سره تړلې او من یڅمها چا چې پټ سره گواهی فإنه هو عاصم قلبو میقین دا پټون پتا پتا کې د گواهی ګونګار دندل د والله او مما تعملون علیین الا فغس چ تاسو عملونک او علیین خبر دا غیب هلې وصلى الله تعالى على خير فرقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمع غيوية كافدها من نظام الله برابرنا لمريم